Багато хто думає, що вони є народними. Виявляється, що Еріка багато знає про пісенну творчість. А ти багато чого знаєш про пісенну творчість, вимовляю в вголос свою думку. Так, цікавлюся трохи, каже Еріка. То ти мені заспіваєш свою нову пісню? І я заспівала Еріці свою нову пісню. Це було вперше, коли мою нову пісню хтось почув раніше зародового. Ось вона. Я вплету. Вплету в вінок червоний мак. То є соромій. Зашарілася я. А для парубка це буде знак. Закохалася я. Влюбилася. Я вплету в вінок барвінкову блакить. Мої сльози це, настраждалася, хай коханому він говорить я влюбилася, закохалася. Ой, в плиту є Соняховий квіт, то розлукає, схаменулася, хоч єдиним є він на весь світ, не кохає він, не милується. Я в плиту, в плиту вінок Червоний мак, як те марево, коли віддалася. Не кохає мене матінкою юнак, я ж влюбилася, закохалася. Гарна пісня, дуже гарна пісня, слова мелодійні, каже Еріка. А ти талановита, як на мене, ти дуже талановита. Еріка проспівує перші рядки пісні. Чудово. А ти коли-небудь писала пісні? Ні, відповідає Еріка. Майже ніколи не писала. Втім, я їх завжди запам'ятовую будь-які пісні. Мені достатньо почути один раз пісню, і вона засідає в моїй голові. До цього ж також треба мати хист, кажу я. А невже ти ніколи не писала пісень? Мені здається, у тебе мало б вийти. Еріка замислилася. Ні, по-перше, я не знаю нотної грамоти, тому писати музику не змогла б. А по-друге, вірші в мене також виходять дуже специфічні. Останнього вірша я написала ще в школі, підготувала його на шкільний вечір, то мене мало спіонерів не турнули. Еріка поринула в спогади. Я люблю, коли вона поринає в спогади. Еріка розповіла, що то був вечір присвячений творчості Агнії Барто. Наша класна керівниця сказала, що ми мусимо вибрати такі вірші, які б розтлумачували велич піонерії та комсомолу і оспівали їхню важливість для кожної молодої людини, народженої в СРСР. Вірші мали бути ідейні. Еріка зовсім забула про поетичний вечір, але їй про це нагадали, до того ж попередили, що вона мусить на вечорі виступити». Саме тоді вона зрозуміла, що книжки Агнії Барто в неї немає. У сусідів так само немає, а вечір невблаганно насувається. Треба було щось робити. Еріка не любила зазнавати поразок. Без виходів не буває. Тому Еріка вирішила власноручно писати вірша і видати його за вірш видатної дитячої письменниці Агнії Барто. «Та хто ж знає усі вірші поетів? Ніхто цього не знає, тому ніхто й не помітить. Головне, щоб вірш був ідейний», – приблизно так розмірковувала Еріка. «Ще вона думала, що скласти вірш – невелика праця. Багато хто їх пише, то й вона зможе». Вірш вийшов приблизно таким – Еріка не пам'ятає дослівну. Багато збігло часу, тож тут наводиться лише той фрагмент, який запам'ятала Еріка. В одной московській школі училась Єгорова Оля. Оля була комсомолкою,